Jag känner en norsk forskare som har upptäckt ett nytt P-piller. Och det är väldigt, väldigt bra. Och det, det, det innehåller järn och väger ungefär 150 kilo. Det ställer man mot sovromsdörn så den inte kan öppnas utifrån. Två killar som möts på centralen i Stockholm säger Tjenare Nisse, tjenare Kalle Kula, ses du Vad gör du nu för din Ja, san, jag är försäljare ja, för Vad jobbar du med då då? Ja, jag säljer preventivmedel ja, gör du det, Och det går bra, hoppas jag Ja, ja visst det. Och det här då, det är din lilla grabb, förstår jag Nej, du, det är det inte, det är en reklamation från Åmål det kommer en kille utförande från ett snabbköp. Han har 40 kassar, alltså papperskassar allting. och allting. han rusar ut ur affären över trottoaren och hoppar rakt upp i luften. Vid trottoarkanten, slår ner i rännstenen. Ägg, tomater, potatismjölk, det, allting flyter. Och där ligger han. Då kommer en vänlig herre och säger Men Snälla, någon, hur gick det här nu då? Kan, kan jag kan hjälpa dig på något sätt? Nej. Men jag skulle vilja ha fatt på den fan som snodde min cykel, då. Ibland så brukar jag spela golf tillsammans med en affärsman som har svårt att sova om nätterna. Så jag gav honom ett tips dag. Räkna får, sa jag. Så träffades vi nästa dag och då såg han ändå trött ut. Och då sa jag, hur, hur hjälpte inte det där jag sa... Nej, sen den där skrämmer skramlade i sin helsike så det var omöjligt och så. Alltså, serviceyrken, det är underbart. Det finns ju fortfarande kvar några underbara ärliga ställen med till exempel riktiga frisörer som rakar folk och sådär. Jag känner en frisör, han är oerhört service-minded. En dag kommer in i hans frisörsalong en man med tre hårstrån bara. Och han säger ska klippas, eller rakas klippas, tack. så Ska vi föna håret kanske? Ja tack, det blir bra så. Ska vi ha något benar? Nej tack, bakomstruket. Han klipper, tvättar och ger ordning och fönar upp håret och så... Och mannen betalade 20 kronor med tips och tackar så mycket och går ut till sina tre hårstron ordentligt lagrad. En månad senare kom han tillbaka. var bara två hårstron. Och min kompis där, frisören, säger, klippas eller rakas. Klippas, tack. Ja, ska vi ha tillbaka stuket och ska vi tvätta och, och hår? Ja, vi tar nog och tvättar håret först Men jag tror jag ska ha mittbena idag Han tvättar håret tvättar de två hår som Tvättar dem, och lägger en mittbena En månad senare Kommer man tillbaka jag Har bara ett hår Min frisörmästare håller masken Han no. Klippas eller rakas? Klippas, tack Jaha. Ja, det är bara ett hårstråk kvar. Ska vi tvätta och samponera? Ja, tack. Samponerar, det är klart. Nu no, ska vi ha bakostuket eller ska vi ha. Bena? Vad vi kunnat titta så sitta Nej, Ah, ruffat till det. Ah. Sist frugan, jag ska jag skulle flyga, så skulle vi flyga från Oslo och, och långt bort till Japan. Och, och vi glade oss över vad vi skulle få se och, och vad vi skulle få uppleva på, på färden. Och, och vi klev in i flyget på Fornebo. Och det sista vi fick se av Fornebo och Oslo, det var den lilla röda tankvagnen som kom och fyllde bensin på flyget. Och körde bort igen och så gick vi ner i Köpenhamn och det vi fick se av Köpenhamn det var den lilla röda tankvang som kom och fyllde bensin på flyget och körde bort igen. Vi gick ner i Hamburg och där vi fick vi se Hamburg det var den lilla röda tankvang som kom och fyllde bensin på flyget och körde bort igen. Och vi gick ner i Paris och där vi fick se att Paris det var en lilla röda tankvang som kom och fyllde bensin på flyget och Körde bort igen och gick ner i Rom och det vi fick se Rom, det var en lilla röd tankvagn som kom och fyllde bensin på flyg Och körde bort igen och gick ner i Cairo det vi fick se Cairo, det var en lilla röd tankvagn som kom och fyllde bensin på flyg Och då så jag på klockan så sa jag, e det, det är fantastiskt, nu har vi varit i luften i tio timmar och ett sånt flyg det går snabbt. Och ja sa min fru, men jag tycker den går snabbt den lilla röda tankvagnen också. Ja. Jag har ett jättebra förslag. Man bygger om hela stora nya riksdagshuset till en stor offentlig toalett. För då skulle i alla fall alla som satt där inne veta vad de gjorde. Sist jag var på Kanarieöarna så satt jag nere i en bar och drack kaffe varje morgon. Och snett över gatan så här så låg det en bordell. Och från den där bordellen kom det ut en kille varje morgon jag satt där. Och så gjorde han korstecken så här. Och det där pågick en tre, fyra dagar. Sen en dag så var den där killen inne på baren där så frågade jag honom. Du, jag, hur stämmer det här egentligen? Du som är... Att du går på bordellen, du som är katolik. Katolik? Så han, jag är ingen katolik. Ja men varenda morgon när du kommer ut därifrån så gör du ju korstecken så här. Nej, nej, det är inget korstecken, sa Kolla Jag kollar glasögonen av plånboken, hatten och gyl för mig. <laughs> Sen blir jag så alltså sur på alla svenskar som förfasas över spanjorerna att de höjer priserna så fort det kommer in en svensk i butiken. Herregud, det är ju bara omtanke. De vill att vi ska känna oss hemma. Tala om affärer. I en järnhandel. Plötsligt kommer in en kille som säger god dag. Jag skulle vilja ha Selma Lagerlöf samlade produktion. Har ni gått fel så där är en järnhandel Ja Det spelar egentligen ingen roll Om det är skinnband Eller sådär Jag vill ha allt hon har skrivit Det, det. det här är alltså en järnhandel Klot är inte sådär bra Det håller inte riktigt men, men jag tar det ni har Det, det viktigaste är att jag får allt ihop jag, jag vill nämligen ha Nej men hör ni inte vad säga säger Det här är en järnhandel Halvfranskt Det de, de, de gillar bäst Men då ska allting vara med från Gösta Berling Och alltihop all, Nej men det här är ingen en hjärnhandelse Häftat det är tråkigt så. Fast jag tar det också ut Utifrån att ni inte har något så. Då, då, då tappar han Lusten den här killen så han, han går till chefen och säger Jag har en galning här borta han ska sälja ha Selma Lagerlöf samlade produktion, säger han. Jag kan klarar inte av det. Jag, vill... Jag ska ta hand om det där. Så chefen går bort och säger att... Uh, ja, uh, hur var det här då? Jag ska be att få ett paket spik. Det var en... Uh, var en fallskärmshoppare. De höll på att undervisa i fallskärmshopp och då var det en kille, en var väldigt trygg och sävlig men han fick i alla fall instruktioner som alla de andra att ni hoppar så räknar ni till tre och så drar ni i snöret så väcklar fallskärmen ut sig. Alla hoppade den här trygga skåningen hoppade också och det var en del folk nere på marken också de märkte att plötsligt så kom skåningen med en fruktansvärt fart ett jättestort hål i marken. De går fram och tittar. Då hör de ner från gruppen. Tre. Jag har hört talas om numera modernt. Man ringer upp banken och säger, hallå, det är ett bankgrund. Skickar gällas 50 000 kronor anslägga på luren. Och de gör det som regel. Sen var det bankgrund när bankgrunnan kom in med kåpistar och sa, hit med pengarna. Lägg på golvet och en av kan sökskorna på rygg Det är inte firmanfest! Lägg på maget ah, Kära vänner, ni vet det här, det är ju så trevligt det här med vuxenutbildningen Men det slår ju inte väl ut i alla läger Det är ju så, jag vet, en kille han mm. satt hemma hela kvällen och pluggade Och skrev korrespondenskurser till slut så ledsna hans fru Hon blev ilsken. Hon blev ledsen! Hon blev hysterisk. Hon sa så att om inte du slutar med den där korrespondenskursen när du sitter och skriver firar i kväll här och aldrig pratar med mig, så kommer jag klara mig med spritsprånande naken. Och han satt och skrev, ja, så. Och... och skrev svar på frågor. Jag kommer inte bara nöja med det, jag kommer också ut på stan också. Han satt och skrev, ja, så. Jag kommer att gå Kungsgatan rakt ner Anders Naken och säga Detta är Eriks fru, detta är Eriks fru Jag är naken ha. Ja, så snart Skriver du i sina korst på Sen kommer jag att gå Vasagatan också Mot centralen och säga, Detta är Eriks fru, detta är Eriks fru Han bryr sig inte om mig Går Vasagatan fram också, ja Anders Naken, ja alltså Du, lägg på det här brevet Snakka om fruar, låner, här... <skratt> killar. Han säger att, här... alltså, jag håller på mig galen. Jag blir, blir vanförd. Varför fel? Ja, min fru. Jag, jag vet inte. Faktum är, det, det är så förskräckligt så att jag har en chans. Jag måste ta livet av något. Jo. ja, det är. Ja, jag har, säger du det? Ja. har. Jag har. Har hon körkort? Så? Ja. Det är... köp Köp en folkvagn åt den alltså. Hon kommer köra ihjäl på tre veckor. Ja, kan väl göra så. Alltså. Får försöka. De träffas efter tre veckor. Och... Eh, han var lika bedrövad så. Alltså. Köpte de någon folkvagn? Alltså. Ja, och. hur gick det? Äh. och hon kör sig visslar om. Det är... Ja, men... Eh, men... Eh, Köp en jaguar, det är värre grejer. Det kommer hon aldrig att klara av. Så hon fixar inte det. Ja, ja, okej. Och så ses de igen efter tre veckor och köpte du en jaguar? Ja, mister Rödset, hur fint, ett fint. Fantastiskt, sen. på en gång. Hur, hur gick det till då? Sa? Ja, jag ställde upp buren i vardagsrummet så tog jag bort grinden. Eh, telefonen ringde en, eh, trukohus, och sen avdelingskötterska på ett Och hon tog telefonen och så sa hon ja eh, Jaha, eh, kirurgen fyra Pettersson. Jaha, ja. Jag undrade på hur det står till med Algod Andersson. Ja, ett ögonblick eh, sa eh, sötter lite i sina papper. Och så sa hon mm, Jo, eh, han har haft en eh, lugn natt. Eh, tillståndet förbättras eh, stadigt. Eh, vem kan jag hälsa honom ifrån? Det här är Algo Andersson. Det är häftigt att få lekarna att berätta någonting om går på ronden. Det var två killar som kom till ett hotell mitt i natten och ville ha varsitt enkelrum. Men på hade bara ett dubbelrum, så han sa: Om herrarna vill dela rum så går det alldeles utmärkt. Jaha, sa de, okej, okay, vi gör väl det då. Ja, den ena han gick in i rummet och den andra han gick på toaletten. Den här han klädde av sinne där och så hade han ett lösben som han skruv av så här och så la han det på bordet där. Kom den andra in från toaletten så klädde av sig och sen innan han gick och la sig så hade han ett maljöga så här som han tog ut och så la han det på bordet bredvid det där benet. och sa han som låg i sängen, vad bra, sa han, då kan du hålla ett öga på mitt ben i natt. När jag var inne på min sista repmånad så var maten så fruktansvärt dålig. Så vi gick till kompanichefen och klagade. Och då säger han så här, gossar ni ska tänka på att maten det är svenska arméns styrka. Och då säger vi, ja visst men hur fan ska vi få fienden att käka i våran matsal? Det var en kille som hade ett pippi på att slå vad jämt om allting. Och eh, var, han, var på, han jobbade på ett bygge. Och det var så inte bättre än att en av hans kompisar ramlade ner. Förelyckades och dog. Och eh, den här killen som alltid tyckte om att slå vad. Han fick eh, uppdrag att gå och meddela detta till hustrun, till en förelyckade. Men då sa jobba kompisarna till honom att du sköter nu när du går och meddelar det här. Det är ganska känsligt, vet du. Så att nu, klumpa inte stav. Va? Nej, nej, det ska jag inte göra. Sen kom dit till villan där de bodde. Han ringde på. Och eh, den här förelyckades hustru öppnade dörren. och då sa den här killen Ja, är det Enkan Pettersson? <skratt> nej, så hon, det är det. Ska vi slå <skratt> Kille sa, jag är så fruktansvärt nervös. Förstår jag. jag är så nervös. Vad är det då, sa han Jag har fått ett brev här från en kille som skriver att om jag inte låter bli hans fru så, så kommer han att skjuta mig. Ja, men så kompis, du får väl låta bli hans fru. Ja, visst, men han skriver ju inte vad hon heter. Det var, det var tre bröder från Göteborg. De var uppe i Stockholm och festade till. Någonting fruktansvärt. De söper i en vecka var dag så att efter en vecka så dog den ena grabben dog i fyllslag. Och då tänkte jag de, det, det, det här blir inte roligt. Hur ska vi göra nu då? Det är ju dyrt, det här Brorsan måste ju hem. Vi måste begrava brorsan i Göteborg och här är vi i Stockholm med inga pengar hade de hade supertopp allt för dem här. då kom den ena brorsan på att ja men herre du vi har ju tur och returbiljett alla tre så det är klart vi kan ju ta med brorsan på returbiljett ja men hur ska det gå han är ju han är död och, ja men vi tar honom emellan oss så de, det var flera år sedan det var sån där spärrar där nere vid centralen så nu kom med sin döda brorsa emellan sig han hängde ju där Lite vit i ansiktet och sådär. Då sa de till spärrvaktaren. Eh, ja, brorsan har fått lite för mycket här. Ja, jag, jag ser det så spärrvaktaren. Ja men vi ska, vi ska ta med honom det. det är inga problem. Ja det får väl gå för den här gången. Så att eh, de tog med sig döda brorsan upp på tåget. Hittade de en sån där kupé för sig själva. De stängde dörren och så satte de upp döda brorsan mot väggen. Där. Så satte de sig själva ner och tåget gick igång mot Göteborg. Allt var frid och då tyckte de bara att, att de blev så väldigt törstiga va De hade ju festat så mycket att de tänkte att vi kan inte sluta sig på en gång Vi måste ha en öl Så de sa vi går ut till restaurangvagn va? Ja men vad ska vi göra av brorsarna Ja, ja de satte upp på någon lite fint Luta upp på dem så han såg ut som han satt och sov där Men ja, nu går vi ut och tar en öl så alltså, jag blir vansinnig Ja vi går och de ut Och de satt där ute De glömde ju bort döda brorsarna De satt där och ölade så under tiden så steg det på en affärsman. Och uh, han kom in i kupén där döa brorsan satt och såg att det var ledigt mitt emot och så tänkte på sin väska och så där och satt så. så gick tåget igång och väskan åkte ner och träffade döa brorsan i huvudet. Affärsmannen blev alldeles så här. Tänkte, herregud, han såg att han var död. Jag tänkte, vad, ska jag, vad ska jag göra? Det är, min, det är min väska som har slagit ihjäl. Det här blir ju fruktansvärda saker. Jag kommer ju att bli ställd till, inför rätta. Och jag har inte tid med det här och börja vittna. Jag ska ju göra viktiga affärer i Tyskland. Och, ja, vad ska jag göra? Så han tog i alla fall beslut och gjorde så här. Han, han tittade ut i korridoren. fanns inte en människa. Han tog döda brorsan. Så gick ut, baxade ut honom. Öppnade dörren och... Tuttade iväg hon. Tåget gick i 120 knuten. <skratt> Tickar in? Satte se Då kommer plötsligt de här brorsorna tillbaka. <skratt> Lite glada sådär. Titta på vad. Vad är det, brorsan? De ser den där handelsresan så sitter och säger. Förlåt, säger det ena av brorsan, Ni såg inte en, en kille i grå kostym som satt här i. <skratt> Jo då, sa han. Ses, han gick av i herrjunga. Då säger den ena brorsan till den Det är ju inte klokt. Han kände ju inga i herrjunga. Jag tänkte på denna goda vän jag har, Carl Boom, eller var en god vän till min far, den här Carl Boom, Carl Boom, som ju hade ett litet talfel, men han, han gjorde också. Han var mycket trevlig, den mannen, och eh, tyckte om att eh, sitta och diskutera och drika, eller sitta och diskutera. Och han, han, bland annat så annonserade en gång i gamla, a, nya dagligt Allerhandla, fanns en tidning som hette, där annonserade han om luktfria... Ja, skittunnor kan jag säga. Det var nämligen så att på kungsholmen på den tiden så fanns det torklossätter ute på gården. Man, och min pappa han var lite organisatör av sig så han bestämde sig för att det ska vi inte köpa av honom. Vi ska köpa luktfria såna här tunnor så slipper det här obehaget för det luktar inte gott nu på gården. Mm. Och han köpte ett parti så passade precis till alla toaletterna och satte in dem. Och, och första dagarna det var, schysst, men sen rätt var så började lukta som vanligt igen. Och min pappa blev mycket Han tittade på någonstans det står Luktfria tunnor från Hamburg Alltså tyska han gick upp den här kolla och sa Det här måste vara en reklamation för det luktar i fruktansvärt Vad säger du är Det är garanterat måste. Det måste jag faktiskt Tveka I fråga om jag kan göra någon reklamation Då får du fan om komma kommer och titta, och lukta framför. Och det gjorde han. Kom in på gården. Du. nu. det luktar. Ja, visst luktar det. Hur kan, kan detta till och med min uppstå? Ja, du får titta efter. Han öppnar toaletten, tittar. Lyftar på locket. Ja men för, för, för, för, för Ni har ju pruttat idag. <här> Ja, jag är som alla skandinaver varit på semestern i Las Palmas. Och där var hela stranden full med, med flickor som hade så små badrekter att de såg ut som de var barbenta ända upp till halsen. Så ja, jag är min ålder, ja, ja, jag tyckte inte jag kunde gå och se på det där, för jag mådde inte helt bra då. Så, ja. så jag gick upp på taket på det lyxhotellet som vi bodde på. Jag kledde av mig naken och, och la på magen med bara... En liten handduk över attestussen och så, så låg jag där och plötsligt så kom det rusande upp en karl och sa här kan ni inte ligga. Så sa jag varför inte det? Det är väl bara från charterplan där uppe folk kan se mig här. Ja det är möjligt det han. Jag vill gärna berätta för dig att det ligger på glastaket i matsalen. Apropå det med, med semester, så, så är jag äh, av den typen som, som liker att gå i, i, i fjellet och, och, och fiska lite. Grann. Jag gå från vatten till vatten, jag får som regel inget, men jag, men jag tycker jag avstressande att stå vid vattnet. Så där. Och, och i somras så stod jag vid ett, ett litet, äh, snyggt vatten med mitt spö och plötsligt så kommer en ilsken gub och sa, står ni och fiska i vattnet mitt? Ja, ursäkta, sa jag. Hjälp vatten. Ja, visst fan är mitt vatten, Ja, då borde ni se efter det bättre, så jag, för det rinner ut där borta. En kille jag känner som har sån här fruktansvärd tur med timmer. Och det har inte jag vad det nu kan bero på. Men, men jag frågar honom till råds och säger att det är enkelt. Du ska ta tunnelbanan. Vadå tunnelbanan? Alltså. Jo, du stiger på tunnelbanan så åker du till Vällingby. Kliver av där. Och där står en massa... ska det vara vid femtiden då. Där står en massa fruar i sina bilar och väntar på sina killar att de ska komma hem. Och... Eh, så är det massor av killar som inte kommer hem. Och då sunar de där tjejerna till i bilarna. Så att, och det är bara hakar på då. Kul tänkte jag. Så jag åker tunnelbanan och somnar. Omedelbart... Vällingby uh, skulle ha, nej det var för sent så jag av nästa Hässlebygård hette det då va? Och tänk att det lika bra här så, oh, och där satt det några stycken Och satt en brud som jättesur ut Sen Så jag uh, säger, hallå, läget så, Ja, vi börjar prata där och okej okay, de så hoppa in och vi åkte hem till henne och fika och lite... Vi hade jättefint Och när vi hade som allra jättefinast va, Då Då kom hennes man hem Inför en som en raket och skriker Sa jag inte att du skulle stiga av i Vällingby? Det var en kille som kom in i en bar Och satte sig så gick barmästaren fram Och så han får jag lov att servera en whisky kanske Nej, tack, sa mannen. Jag har smakat en whisky en gång och jag tyckte inte om det. Hey. Gick det en stund så går han fram och säger, får jag servera ett glas öl kanske? Nej, jag har druckit ett glas öl en gång, sa Och jag tyckte inte om det. Hey. Gick han dit efter en stund och säger, får jag lov servera min herre en kopp kaffe då? Nej, sa jag har druckit kaffe en gång, men jag tycker inte om det. Ja. Efter ett tag han dit igen och säger Får jag lov att bjuda min herre på en cigarett då? Nej, Sanja, jag rökt en cigarett en gång, men jag tyckte inte om det. He. Förlåt mig, Sanja, att jag frågar: Ni dricker inte whisky, ni dricker inte öl, ni dricker inte kaffe och ni röker inte. Får jag fråga min herre varför ni går in här på baren och sätter det? Ja, Sanja, jag väntar på min son. Jaha, jag, sa barmästaren. Och det är väl bara en, förmodar jag. <här> Det var en eh, kille som kom på gatan som jag mötte här en kväll. Han var ganska rund under fötterna när han gick så här. Så kom han fram till mig så sa äh. Får jag, jag tala med dig? Va? Vill du titta, titta hur många bulor jag har här i pannan? Ja, så jag Titta, sa så här. Ja, du har tre. Vacker du är bara fyra lyxtorpar kvar så jag är hemma. Och förstår ni något märkligt som hände häromdagen? Det var en gynekolog som jag känner. En gynekolog det är en damläkare. Och sysslar med underledning. Ja, det gick han som helst. Han fick besök av en kvinna som hade varit gift tre gånger. Tre äktenskap. Och han undersöker den för någon något lidande. Och då får han se att och att hon är oskuld. Hon är över 40 år, hon var gift tre gånger Och han, han kollade igen Jo, hon är faktiskt Men hur kan det komma så efter tre äktenskap Ja, det är inte så märkvärdigt Jag ska väl berätta hur det ligger till Först gift jag mig mycket ung med en fransman En mycket snygg karl, men han var inte intresserad av kvinnor alls Inte dugg Så det blev ingenting där Sen gift jag mig med en sheik En arab, en sheik han hade 169 hustru, så jag kommer aldrig på tur innan vi skiljde. Och nu sist gifte jag mig med en socialdemokrat och ni vet, han bara lovar och lovar.